Seguimos aquí na segunda oriña de Radio en Galego, sempre en Galicia, con todos os textos no 104.6 da FM, noso teléfono 93 377 cualquier suxerencia ou noticia ou novidade que teñan a ben comunicarnos, nos daremoslle cumprida información. Según as informacións que nos chegan de Galicia, nos queremos que todos vostedes estén máis ou menos o tanto de todas as cousas que vamos recollendo que nos chegan á nosa redacción bueno, pois, eh, saben que de, en Galicia está facendo un traballo extraordinario sobre a obra de eh, Álvaro Conqueiro eh, bueno, poden meter aí na páxina de Cultura Galega e eh, seguro que atoparán moitísimas cousas importantísimas dela. metagenesis e a nova arquitectura galega invade eh, Lisboa, exposicións e conferencias presentan a xeración X entre hoxe e mañá xeración X eh, entre todo, de todos os hitos ¿no? bueno, pois eh, que temos eh, bastante mm, mm, ganas de que todos ustedes ten o carón de todas as novidades que van sucedéndose Metagénesis a nova arquitectura galega invade Lisboa Defínense como unha exeración alter... alternada e alternante formada maioritariamente en Galicia que defende unha arquitectura de proximidade que exume as limitacións propias do momento e que de... decide tomar os proxectos de difusión pola man ante a inactividade de comunicación da arquitectura galega así se presenta o proxecto Metagenesix X Estudos de arquitectura presentan 20 traballos en espacios liboetas, alternándose con mesas redondas nas que todos estes arquitectos nacidos na década dos setenta reflexionan ao redor dos espacios hábitats e prácticas erva, castroferro, arrocabe ou anse de quintans son algúns dos estudos que participan nesta gran festa da arquitectura galega en Portugal. Todo isto a tamañán en Lisboa. Bueno, mmm, Xa temos ao lado do outro lado do fío telefónico as dúas conexións que nos anunciábamos ao comenzo do noso programa. Dixemoslle que encetaríamos un novo programa, ou non, unha nova sección que chamaremos Tertulia Entrevista Conversa e falaremos co combinado especial. Eh, dixemoslle que continuamos coa uh, co crónica semanal e eh, comunicaremos con Xulio Simón que estarán en Conbarro, na capital das Dierramaisas. Bueno, damos llave en vida a ambos os dous. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, moi boas tardes. Aquí... Aquí un... Esto é unha sorpresa, eh? Pois, <risas> pues, efectivamente, pois... Pues. Aquí tedes, temos precisamente ao outro lado do filo, do filo telefónico a Baixa Limia e a Rías Baixas. É dicir que m mm, comezamos o programa esta, o primeiro programa desta de mm, Tempada De 2011-2012, pois coa incorporación ou reincorporación do noso antigo director Xosé Lamela e a participación tamén de como a sempre de Xosé Xiluximón, que xa tiña no seu momento Xosé, non? Pero das esas casalidades de que eh Julio Simón eh, que nos habíamos visto con alguna frecuencia, non moita, pero quando estaba en Barcelona, quando estaba en Barcelona, eh, creo que desde que viñen para Galicia non tivemos a ocasión de encontrarnos, verdad? Despois pues, pues, efectivamente porque, bueno, antes de nada quero aclarar que nesta ocasión pues non estou pola Rías Baixas, non, vale. eh, eh, ando pola Terra Chá, preto muito mm. preto, pretoi Terra Chá. Pero bueno, encantado de poder saudar a José que ina que alguna vez intentei pois eh desenvolver eh, a apla pola súa terra pois non non coincidimos, non? Sí, eh bien. E eh, eh, bueno, no se sé, oi, no, si temos algún problema de No, no, no de está, está. todo bueno, perfecto uxe, eh, eh, porque aquí non teño moi boa comunicación. Vale. Eh bueno, agradecervos eh, a todos, eh, en particular pues, a Radio Cornellá, a Asociación Rosalía de Castro por continuar unha pues, xeira máis non deste programa de Sempre en Galiza que leva xa tantos anos en en antena. Eh, sobre todo eh, en esta época en que vivimos en que os medios de comunicación en galego polo menos os, os escritos pois, están pasando pois, eh, por unhas grandes dificultades mas ben están sí. eh, eh, sendo Están pues, debe sendo, non? Eh, un saúdo pues, a Xosé que efectivamente teño temos unha, unha visita pendente, eu dirá lá e eu dirá aquí polas Rías Baixas tamén, non? Podemos facela coincidir entre os tres eh, e disfrutar dun, dun, dun xantar común aí nese restaurantes que me enseñaches nunha ocasión, é, eh, Xulio? Pois, efectivamente, tanto aquí como que tamén se come moi ben aí pola zona de perguntando ao Xosé, non? pois claro. Aí aspecto es tú, tú realmente de que me dices razón, eh? Sí. De que estaba nunha zona aquí por para a miña esquiniña, non, de de Galicia donde se confluyen bastantes centros gastronómicos importantes, que además yo lo conoce bastante perfectamente. ¿no? Aparte <risa> que, bueno, tenemos ahí Portugal también a un paso, ¿no? Ahí está, ¿no? ahí está por sí. Precisamente. Para disfrutar por lo menos del bacallau, que siempre se dijo que preparaban mejor que no, a por ahí. Bueno, pues eh, aquí, presumen de que tenga o mellor do mundo tanto en Lindoso, como en Soaxo como en Castellaboreiro en, en cualquera dos sitios, algún será mellor que o outro, ¿no? será o mellor todo o mundo pero realmente o bacalao a broa, eu creo que está comprobado en fechas moi recientes de que está excepcional si, ¿sí? si sí, sí. Bueno, eu teño que felicitarvos, darvos as gracias por a vosa colaboración e a participación e, de, e desechar que, bueno, que teñamos esas, este, este convite semanal, pois, cada, cada, cada semana, pois, cuas Novidades que moitas veces nos chega Xulio, puesto que, nalgúnha ocasión, hasta nos fixe falar con, con personaxes importantes da, da nosa cultura galega. E con Xosé, pois, tamén, cualquier entrevista con... Eu chamaballe a este nova, nova sección que quero encetar con él, Tertulia, entrevista, conversa, con cualquier persona, ou qualquer um, convidado que, que decidades vos. Si sí ou non? Bueno e aparte aceptado, non? Si sí, efectivamente, eh, pues todo o que sexa poder colaborar con con, Bosco, ahí, con asociación e pues, con toda a xente que está por detrás do, do programa, pois pues, eh, encantado, non? Tamén. Claro. claro. Eh. Eso pues quero dicir que me sinto realmente agradecido, xa o sea, satisfeita, ¿no? De que teña esta oportunidade, ahora que teño unha unha época máis relajada que me podo permitir un pouco máis de disponibilidade de tempo que se me dé esta oportunidade de poder comunicarme con unha terra pois que teño gran parte miña, está imbricada que a Cataluña non? Porque son 34 anos que pasé ahí eh, con o cual o pose é moi importante non? De, de afecto que teño hacia esa terra e hacia todos os compañeros os amigos galegos que están por aí eh, que me sinto tan, tan identificado con eles porque son parte do, do colectivo que está aí tamén pois gracias moitas gracias xosé pola parte que me toca eh, eh te julio mm, que me dixestes que tes un pequeno inconveniente tanto no, na, na voz como no, na garganta que, que estás algo eh mal mm, bueno, digo, pero ainda podes pero, aguantar, non? ¿no? Já está un afecto aíse sobrepoñendo, non? Porque sí. todos os anos me toca, sobre todo así ao comezo de, de curso, que parece que está un, que non está feito a a utilizar tanto a voz, pois eh, temos un pequeno baixón, pero bueno, xa me estou recuperando, non? Alegróme moitísimo. Entonces vas, estás estás en Lugo para, para preparar a festa de San Froilán ou como? Pois pues, eh Casi, a no? verdade é que viñen sin decatarme de que estábamos xa a coa festa aí en Riba, pero eh, xa está todo preparado, pero as festas creo que comezan normalmente sobre o, entre o 4 e 4, o 12, sí, mais sí. ou menos, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, este fin de semana xa xa está todo montado aparte que temos un tempo extraordinario creo que hoxe chegamos aquí aos 30 graus ora mesmo eh, que son as sete e da tarde pois pues, temos que andar por 25 26 graus sí. e eh, bueno animaxe a, pues, a as festas e te xose aí na baixa limia o, o o tempo tamén agradecese, te é bastante cómodo, non? Hombre, temos un tempo espléndido, este ano non podemos decir que sufrimos demasiado por as inclemencias do, do tempo, estamos pasando un tempo moi gratificante, non? Eu non sei, xo sei, este ano como foi o tema dos incendios, por aí, non? Porque a unha temes moa ardía por, por a zona de Oia por aí, non? Sí, pois non estamos tendo unha temporada moi... A, a verdade é que a climatologia, a pesar de ser bastante seca, non deu oportunidade que os incendios eh, se prodigaran moita, non? Foi bastante eh, agradecida pa, contra ese tipo de, de, de, de catástrofe, non que suceden aquí Que además, nos, ya sabes que hubo algunos años que fuimos realmente invadidos por una cantidad de incendios, concretamente, el año pasado, ¿no? Uh -huh. Con incendios por, focos por todas partes. En cambio, este año no estamos pasando un momento más tranquilos, ¿no? vamos a tocar madeira de, para, que, para continuar así, ¿no? eh, por certo, on, on, estes días que estávamos a falar, un inciso. Este día estaban a falar de, de que a, a zona de del hierro en Palmas Can o sea, en Canarias, pues, pois ten certos movementos sísmicos Eu eh, lembrei-me de que en algun ocasión o noso amigo como un Grita falaba de que quando se producían algún tipo de movementos sísmicos na parte de, de, de Canarias que aí tamén na parte da Baixa tamén se notaban iso bueno, é, é posible? non sei, sí, sí, geológicamente non creo que sea Ajá. así, digamos científicamente posible Ajá. o que temos aquí, que temos unha zona tamén bastante sínmica, aunque non sea máis importante de Galicia nese aspecto ¿no? uh -huh. eh, sobre todo que na zona do Orense tú saber que o terremoto de Lisboa trouxe como consecuencia que desaparecera se, as aguas das burgas durante sí. os días ¿no? sí, sí, sí, sí. se desviara Pues, os efectos poden producirse cando hai movimentos porque a convulsión afecta a a capas imensas do subsuelo non? en fin, pero estes son fenómenos geológicos que en algún momento igual sacamos por aí algún xeólogo moi experto nesta materia que nos fale disso tá ben, moi ben bueno, pois, pues, que, que vos parece que para a próxima semana xa empezamos a, enzetamos entonces este, este traballo o horario máis aceitado xo de, definiremos pero nos, vamos como xa dixemos no, na declaración de principio está, o, o comezo do programa, pois seguiremos entonces así eh, eh, como en ediciones anteriores, comunicaremos con Xulio a partir das sete épico coa súa crónica dende con Barro, que é a capital das Rías Baixas para nós eh, despois ou antes falaremos contigo, Xosé para que teñamos a eh, crónica da Baixa Límia ou do que ti teñas preparado e eh, despois, pois a última hora como, como, como a sempre, como a ti tamén facías en algunhas ocasiones, Xosé imitándote, pois queremos falar con Paco Rivas que tamén estará disposto a a facernos a súa crónica poética ou deleitarnos con algún que outro relato dos seus parece vos así entonces a, a idea sí, estupendo, creo que, pues, que hai que seguir adiante con este traballo. tendo en conta que por exemplo eh, vense, ven de darse ahora o que eu considero un ataque moi grave e eh, sen precedentes contra a nosa lingua eh, despois do decretazo contra o galego xa que eh, publicou xa pouco no diario oficial de Galiza Que, eh, a eliminación de, tanto das axudas para a promoción da lingua nas administracións locais como para a edición de materiais didácticos curriculares nos niveis eh, non universitarios no sistema educativo, non? o cal me parece pois, eh, gravísimo. Non? Claro, claro. Eh, por eso que eu creo que nesta época que se caiga forrar e tal, eu creo que o primeiro cargo que havería que eliminar sería o de, o de Anxo Lorenzo ¿no? que, que bueno, hai pouco o presidente da mesa pues, de, eh, calificaba o como o verdugo do, do galego ¿no? creo que é gravísimo esto de eliminaros as axudas a, a edición e máis o, o material curricular ¿no? parece como se si o galego non fose unha lingua oficial perfectamente, e ademais é, é importante que empezar así empezar fuertes ¿no? desde o principio Ten razón toda a razón. Eu coido que faremos unhas programiñas cortiños, porque, como te decía xa te en algún momento ou polo menos solicitábase éxose dúas oriñas árs veces fanse curtas, pero que, en realidad, pois teremos tempo suficiente e bonndo para cada semana para facer pois non ser un resumo, un, un contido máis ou menos didáctico ou máis ou menos entretido para que toda a xente que nos escoite disfrute, pase o ben candanós efectivamente, toda a xente que axuda tamén a facer o programa porque eh, hai eh, pouco, que me chamaba a xente do, do Bierzo, de Ruitelán, desa zona preguntando se si este ano ia ver, iba a continuar o programa non. Sí, moita xente por aí que non se escuita, non só bueno, da zona do Bierzo non? Que é unha parte de... sí, sí. culturalmente, polo menos, de, de Galicia tamén, non? Bueno, tentaremos, non? O sea, de momento aí non temos ese, ese rexeite que tendes aí en, en Galicia, pois quizá iso mellor por, por falta de... bueno... Non sei se en o que pasa que a verdade é que retallar ou recortar inversións na nosa lingua é precisamente afastarse da da modernidade bueno, Dentro deso, de pois eu felicitaría ena que, bueno, non estou moi informado, porque creo que era eh, onte ou antonte que facían a presentación en vivo logo en Santiago e vai ser en máis sitios do proxecto este de para crear e lanzar un medio de comunicación en galego que Sermos Galiza ¿no? a sermos, sí, eh, sí, exactamente. vai haber unha rolda de presentación deste de, de proxecto por, por todo o país eh, que, que por certo a Asociación Cultural O Castro elaborou aí un, uh -huh. un fermoso texto pero que, bueno, que leeremos o, o próximo día si se parece pero creo que é un proxecto que debemos de, de apoyar porque os medios escritos de, que había en galego Eh, desapareceron, a Nosa Terra, que si a Peneira, e eh, ahora, bueno, últimamente o, o peche da edición en papel de, de Xornal de Galicia. Xornal Galicia eh? sí, sí. Mm. Bueno, e hai que felicitar precisamente o, o, os directores ou os que levan adiante o Festival de Cine de Ourense, que para, para dar llenos morros a alguén, eh, bueno, e algún dos responsables son precisamente... Mm, responsables e eh, directivos do, do propio partido que está a mandar pois eh, poñen como primeira mm, abrirán o programa precisamente do festival de, ese de, da 6avo mm, festival de, de cine abren coa película en galego A Voz Dormida por lo tanto, quero decirse que, que, que eles, polo menos eh, a, abundan eh, eh, bueno, pues, apostan polo, polo, polo nos idioma Pois é, estupendo que no, no cine, pois... Que, por certo, este día tamén fixeron unha homenaxe aquí moi pertinho a, a Luis Tosar, que é daqui da, da Terra Chá, non? Sí, sí. Eh, digo que, bueno, a ver si de, de, temos a mesma sorte que, por exemplo, o Pa Negra, non? A, pra, o Gallá. O en, en Cataluña, Cataluña sí, sí, sí, sí. Exactamente, o candidato aos Oscars, non? Sí, sí. Porque, bueno, aquí no cine, pois, pues, hai tamén xente que, que está traballando, que, que se está movendo moito, non? É vai ser aí sorte. Precisamente de cine, José, esteve che este invitados especiais aí na, na Baixa línea De cine. Sí. Ah, bueno, tivemos quando tivemos unha pequena conversa aquí, non, quando viña a presentar este traballo realizado sobre a imigración galega en Lisboa. ¿Te ¿A este refires a isto, Si, sí, claro, a aquí na radio, esteveo falar, esteveo a falar, falar con sí. precisamente sí. Personaxe destacado pronto, na eh... Sí, sí, e eh? foi un, un tema moi interesante de investigación, non? Uh -huh. Eu creo que, que faría falta facer máis cousas destas e non referir solamente esa emigración hacia un punto concreto como, por exemplo, Lisboa, senón a emigración a Barceló ou non a emigración a cualquier outro sitio onde sería interesante desarrollar este tipo de, de, de eventos, non? Uh -huh. sí, sí. A forma de espallar Galicia polo mundo vexen pues, perfectamente reflexada nesta nese traballo de investigación que además publicou tamén un, un libro pois vinculado a todo o que foi a produción da película Bueno, pois se tendes alguma cousa máis que informarlle aos nosos ouvintes nos, te, te, te, tendes os micros abertos xa sabes xa sabedes, xa non, como vos sabedes Ben de certo Pois o noso programa Ten que continuar eh, Temos outras, outros compromisos que queríamos levar adiante Por lo tanto, se vos parece mm, Bueno, pois eh, o, eu, Un momento para cada un creo que, Penso que, bueno, o primeiro día Sobre todo, pois terás a moita xente A quem sí. chamar A quem, con quem contactar Entón, pois eh, Se vos parece, pois deixamos Tempo para Para, para outros, no? que, que, que deberían de estar hoxe tamén no, no programa, porque hai moita xente pues, que colabora e que merece tamén poder saudar aos ointes o, o primeiro día. No? Mm. Pois, por, por moitas gracias. Pues, Dime, José. Pois, eh, perfectamente de acordo con todo isto. Cando te dirixeron Xulio, non sei xa, tiño que nombrar exactamente Xulio e Simón, Pues eso, eh, eh para mí muy gratificante volver a oír a tua voz como noutros tempos, ¿no? Eh entro en te claro pegueito que xa máis porque realmente eh, para conversar algo, ¿no? para ter un pouco sí. de contacto, de, de, danos no servido como vai. En xuño, ya sabes, adeus pues ya sabes que estamos aí, que somos amigos, que, que estamos eh sempre no, o que tú crees que sea conveniente porque estás facendo un gran labor por a por a cultura de Galicia nesa extensión que é Cataluña, non? Eu creo que, que é desas personas que valen a pena e é unha suerte que estés por aí que deixemos ese mensajero aí ese, ese envaisador que sabemos que Galicia está aí presente mm, Bueno, pois moitas gracias eh, Bueno, antes de rematar, un, un bocadinho xo se, tese unha novidade relacionada coa, coa baixa limia que, que os nosos ouvintes non saiban o que poidan que, que, que, recibir de, de, de primeira voz de Galicia. De aí, deza unha reserva unha reunión sobre a Silva Biosfera, que uh -huh. considero que é moi interesante, pero hm, mm, en fin, poñer miñas dúbidos do, do, do, do gran resultado desta reunións porque hubo tantas eh fravitos non se sustacia en grandes solucións de, de futuro para para llevan os seus parques eh, transnacional, non? La, la serie en fin, bueno, pues hai algo positivo. Pois pues falaremos máis polo, polo miúdo noutra en en ocasión, entón. De acordo. Bueno, Moitas gracias a os dous, Xulio ah, e máis Xuxé. Un, un saúdo a todos por aí. Veña, despi despido-vos peza de música que temos aquí preparada de Berro Gueto que se titula A danza de Meirol. A ver si sae adiante con... Bueno, como... Como suele suceder a veces, mmm, o, a veces funciona o no, a veces no funciona esta, te, esta técnica que tenemos aquí nos, no pero intentámoslo. Vamos a ver. No quiere, a verdadero, ahí está. Se o que é lino a lumea, non se colga na parede. Se o lumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme, non se fai máis caso dele. Ai, la, la, la, la, la. Ai, la, la, la. Ai, la, la, la.